Ultimele antume Prezentare gelase Aurelian, de felul meu sunt Brăilean, de aceea a ieșit pastila, a nimerit orbul Brăila. Eu și Epigrama De epigramă s ispitit, cam de pe când m-am logodit. Când soacra m-a văzut sărac, mi-a spus, Catrenul știu să fac? Profesională Fiind masor de meserie, trăiesc sublimă poezie. Dacă mi oferă în prealabil clienta peisaj palpabil, născut la 1 martie, cândva, în loc de mărțișor, primise mama un fecior, eu care azi cu părul sur mai am pe undeva un șnor.